Está no ar o e p t o l Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. E o、um、espaço da responsabilidade da e p i t o l IVA. Tudo o que passa na e p i t o l IVA. Passa na e p t o l Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um especial e p t o r á d i o c u m u l a t i v o do 34 aniversário da e p t o o l i v a Estamos precisamente nos novos estúdios multimédia do Polo Tábua da e p t o l i v a onde hoje、eh, acabamos também por celebrar este aniversário com uma sessão multicultural. E passo a apresentar os nossos convidados, porque hoje também temos convidados. Convidados eh, especiais, eh, os parceiros de、eh, Cabo Verde que mais uma vez、eh, fazem questão também de estar presentes neste momento importante、eh, da vida da e p t o Oliva. Eh, temos、eh, connosco as diretoras、eh, das eh, escolas de dois agrupamentos、eh, eh, da Ilha do Sal.、Eh, cumprimento a doutora Maria Luísa Graça à minha direita e também a subdiretora、eh, Keila、eh, Delgado.、E、muito obrigada mais obrigada Uma vez por se associarem também a este programa, a este projeto da Eptorádio e、uh, do meu lado esquerdo, o nosso、uh, diretor e、uh, a pessoa responsável por、uh, também toda esta estratégia de、uh, cooperação, o professor Daniel d i n i s Costa, a professora a doutora Susana Mendes, vereadora、uh, da Educação da Câmara Municipal de、uh, Tabo, o município que iniciou também esta g e m i n a ç ã o、uh, com uh, o município. Do SAL e temos também naturalmente os alunos, porque sem eles não havia também a escola e não havia esta parceria e não fazia sentido esta, esta cooperação. Tenho connosco neste estúdio três alunos representativos da comunidade e p t o Oliva: a Diana, o Brian, que é natural de Cabo Verde e que chegou este ano pelo. Primeiro ano, a Epta Oliva e também a Sandra, não é assim? Muito bom dia a todos e muito obrigada pela vossa presença. E, e começo naturalmente pelo uh, nosso、uh, diretor executivo, o professor、uh, Daniel Diniz Costa,、uh, a quem、uh, pergunto, aliás.、Uh, Ao longo desta semana têm sido vários os eventos e várias as iniciativas que a escola tem levado a cabo para assinalar, para comemorar esta, esta data festiva. Na sessão comemorativa, falou-se já muito do exemplo de integração e de multiculturalismo que esta escola tem dado desde o início deste protocolo, há três anos, com o município do Sal. É este exemplo que hoje está Aqui bem espelhado mais uma vez, professor. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muito gosto e também com, com emoção que estamos aqui pela primeira vez num estúdio inteiramente made em Baiebto Oliva. Isto é o início daquilo que será o futuro mais próximo da escola. Temos aqui um centro tecnológico especializado d e multimédia. Que também abrangerá outras áreas e pela primeira vez estamos a fazer aqui um Eptorádio neste espaço, que será um espaço para no futuro todos podermos usufruir dele: os nossos alunos, os nossos docentes, mas também toda a comunidade. E também dar aqui os parabéns a todos os nossos alunos, porque são eles que estão a produzir este Eptorádio especial pelo seu trabalho e aos docentes que. São eles no futuro que impulsionarão este centro tecnológico. Por isso é com muita emoção que realmente fazemos este programa aqui, com este manancial de equipamentos tecnológicos. Que são já o presente, mas certamente p r、eh, o p o r c i o n a m um melhor futuro para todos os nossos alunos que aqui estão. E os nossos alunos que aqui estão, como disse muito bem a Margarida, temos alunos de várias nacionalidades.、Eh, o nosso aniversário, os nossos 64 anos, foram dedicados à missão social da escola. E para、eh, o mundo, ou seja, estamos a falar hoje de uma, uma escola é muito mais do que、eh, um local de aprendizagem, é um local de partilha de culturas, é um local de partilha de ideias e é também, sobretudo,、eh, um local onde、eh, os alunos e as alunas possam integrar.、Eh, Sendo diferentes, possamos em conjunto construir uma escola que nos une. E é essa, tem sido essa a mensagem que nós temos passado é, ao longo destes dias do aniversário. Muito mais importante do que termos alunos de todas as partes do mundo é depois termos esses alunos e é, nós, entre todos, conseguirmos que a integração seja feita de forma a que todos possam sentir bem. Porque、eh, muitas vezes temos uma ideia errada relativamente à questão da integração. Achamos que integrar é se calhar apenas eh, trocar eh, umas ideias,、eh, cada um depois segue o seu caminho e、eh, está feita a integração. Não, a integração é termos projetos comuns, é fazermos algo em comum.、E, Quando fazemos algo em comum, não interessa、eh, de que nacionalidade somos, de que raça somos, de que credo somos, de que、eh, caráter ou de que escalão socioeconómico que somos. O que interessa é fazermos algo em comum. E isso é o que esta escola tem.、Eh, Tentado、eh, proporcionar a todas e a todos os alunos que, que cá estão e continuamos a receber é que, ao entrarem na escola, façam parte integrante da família e p t a l i b a e depois trabalhem para o bem comum、eh, de todos nós, que é o sucesso da escola, mas acima de tudo o seu sucesso educativo, para que possam no futuro ter melhores competências profissionais, melhores competências académicas, mas também melhores competências pessoais e de cidadania e de valores. E, portanto, a missão social da escola também é isto. É a integração. E nós aqui temos muito gosto em receber sempre、um, alunos de todo o mundo, mas especialmente porque temos protocolos de colaboração com vários países, mas focado naquilo que é o interesse da escola, em específico no caso da Ilha do Sal, com quem temos protocolos, está aqui,、uh, estão aqui dois, duas representantes、um, das escolas, dos agrupamentos de escolas da Ilha do Sal, que. Estão cá frequentemente e isso faz parte da boa integração para perceberem em que condições estão os alunos, para falarem com os alunos, para também acompanharem o seu percurso escolar. Isto também é um exemplo: que é não deixam vir os alunos e depois esquecem-se. Não, os alunos estão cá, frequentemente há、ah, partilha, quer cá, quer lá, para que se possa perceber se o processo está a correr bem, o que é cá para melhorar. E isso também faz parte realmente do processo. De integração, que é irmos avaliando、uh, diariamente aquilo que corre menos bem e depois podermos melhorar. E portanto, também agradecer quer à Luísa, quer à Cleida por mais uma vez、uh, estarem connosco, mais uma vez virem connosco também、uh, partilhar estes momentos,、uh, na certeza de que só assim poderemos realmente fazer com que este projeto tenha sucesso. E depois também a Câmara Municipal de t a v a aqui representada pela Vereadora da Educação, s u s a n a m e n d e s que. Como parceiro privilegiado da escola,、eh, obviamente que、eh, é também um motor para que esta integração se faça、eh, como se deve fazer. E fazer-se como se deve fazer é a própria Câmara Municipal estava também a nos proporcionar momentos, proporcionar-nos meios para que se possa fazer esse trabalho. E Isso tem acontecido, felizmente, e certamente continuará a acontecer. E depois. Dar um cumprimento muito especial e um reconhecimento muito especial aos nossos alunos. Nós temos aqui hoje uma aluna de s a n t a Combadão, a Diana, que está no primeiro ano do Técnico de Auxiliar de Saúde. Temos aqui o Brian, um aluno cabo-verdiano que está no primeiro ano do curso de. Multimédia. Multimédia. E temos a Sandra, que é uma aluna a n g o l a n a que também está no primeiro ano.、E、segundo ano do curso de Saúde. Portanto, só um exemplo. Do que é esta partilha entre alunos? Eles falarão sobre isso, certamente, sobre o processo de integração, mas a verdade é que estamos a falar de uma escola em que os alunos, com diferentes cursos, com diferentes idades, com diferentes proveniências, com diferentes nacionalidades. Se juntam para fazer coisas em conjunto e para ter projetos comuns. por isso, esta é a grande mensagem que nós queremos deixar: é que a integração depende de todos nós e esta escola continuará a reforçar, continuará a apostar nestes projetos, em receber alunos, docentes todo o mundo, porque é esse o nosso objetivo e é este o caminho que nós queremos continuar a traçar. foi esse o caminho, quando há três anos iniciaram este protocolo de cooperação, Foi esse, perceberam que este era o caminho、uh, que, tinha que, ser, que tinha que ser feito. Perceberam? Sim. É... Há três anos atrás, e, e a, a, a Doutora Susana, a Vereadora de Educação, também poderá falar sobre isso, nós há três anos, quando realmente, pela primeira vez, ao abrigo do, do processo de germinação da Câmara de Tábua com a Câmara Municipal da Ilha do Sal, quando percebemos no Sal. Que havia oportunidades e desafios que nós, enquanto escola, poderíamos abraçar, não tivemos dúvidas de que estava na altura de apostar neste tipo de parcerias e neste tipo de projetos. E, portanto, já, já na altura já tínhamos alunos de São Tomé, já tínhamos cá alunos que já tínhamos também a, a frequentar a escola, já tínhamos alunos de outras nacionalidades, mas realmente fez-se aqui um projeto diferente, de raiz, que tem estado a ter grande sucesso. Reconhecido、eh, pelo número de alunos que temos hoje a frequentar a escola e também reconhecido、eh, pelas entidades parceiras,、eh, pela forma e pela proximidade com que ele tem, tem estado a ser, a ser realizado. e Isso também, obviamente, deve ser um orgulho, não só para a escola, mas também acho que para todas as pessoas que realmente、eh, gostam, vivem, sentem. esta questão da, da integração e da missão social da escola. Acho que deve ser um orgulho para todos. Muito obrigada, doutora Susana Mendes.、Sim. A questão era também um pouco, um pouco, um pouco para si: se quando o Tábua deu este passo de germinação, pensava que isto poderia ir tão longe ou se percebeu que, de facto, este, este era um caminho a percorrer e um caminho que, que poderia dar os frutos que está, que está、claro、a dar、sim. em tão pouco tempo. Claro que sim, bom dia a todos. Claro que sim, quando, quando a Câmara Municipal de Tábua fez a germinação com a Câmara Municipal da Ilha do Sal, foi E、assente já em medidas e, e oportunidades que, que estavam claras e evidentes de ambas as partes、uh, necessárias para agir e para, para melhorar este protocolo de colaboração e de desminação que temos com a Ilha do Sal.、Uh, aqui a e p t o Oliva foi essencial para este passo e para esta oportunidade que verificámos、uh, ser, ser uma necessidade、uh, e, e E pormos-nos também à disposição nós uh, de uh, ajudar um povo irmão e, e, e, e os nossos alunos e os alunos que hoje aqui temos.、Uh, embora a Epto Oliva、uh, faça pa, esta parceria também com a Câmara Municipal do Sal,、uh, potenciando assim a aprendizagem dos alunos de, de, de Cabo Verde, nomeadamente, e, e falamos aqui desta, desta parceria em, em concreto.、Uh, há, Ainda um manancial de situações a explorar e de oportunidades a explorar. Este foi o início, estamos neste momento com 100 alunos da Ilha do Sal.、Uh, há outras oportunidades, sem dúvida, há oportunidades também ao nível daquilo que é a classe docente、uh, e isso vê-se e é claro e evidente nestas visitas e nas comitivas que、uh, têm vindo neste acompanhamento que o professor Daniel estava a falar do acompanhamento que é dado. Há também aqui uma enorme. A oportunidade naquilo que se refere à formação também de adultos,、uh, e isso também poderá ser um próximo passo, e com certeza que será um próximo passo também para a h e p t o l i v a Quando festejamos、e, uh, 34 anos de Hepto-Oliva, estamos a falar efetivamente aqui de um. De um De um sucesso coletivo, e o professor já falou aqui do、um、município de Tábua,、uh, seremos sempre um parceiro. E se é um orgulho para o presidente desta escola estarmos neste espaço e, e, e estarmos neste estúdio de multimédia aqui do Polo de Tábua,、uh, maior orgulho também é para o município de Tábua e dizer que, se estão do meu lado esquerdo estes alunos que já foram apresentados, à nossa frente,、uh, à minha frente, também temos alunos. Nos uh, e s t a b u e n s e s e é com enorme satisfação. Que eh, temos eh, este centro tecnológico especializado、eh, de multimédia aqui em Tabo, que será efetivamente aqui um passo fundamental para melhorar não só a aprendizagem dos alunos do curso de multimédia, mas também todos os outros alunos da, da EPTOLIVA、eh, que poderão aceder a estes equipamentos de topo de gama para、eh, melhorar a aprendizagem e as aprendizagens dos nossos alunos, assim como também para a comunidade. Portanto, em três anos, digamos que superou até as próprias muito, expectativas daquilo muito, que era o município. Muito. muito.、Uh, há, há pouco, numa sessão que tivemos,、uh, foi cantada uma música、uh, e a música dizia que eram muitos, muitos, muitos planos. A, a escola estava assente e esteve sempre em, assente em muitos planos. Este foi um projeto que superou efetivamente e que tem vindo a superar as expectativas daquilo que era、uh, o, o, o projeto inicial,、uh, mas não é. Era possível também sem esta boa colaboração e cooperação que há, nomeadamente com as duas escolas que estão aqui presentes. Efetivamente, sem este apoio, quer. Porque há uma partida, não é? Há a partida de. Percebemos quais são os alunos que vêm, o perfil dos alunos que vêm, quem vem, em que condições os recebemos. É importante também lembrar que nesta integração, a e p t Oliva investiu em dois espaços para alojar os alunos. Temos dois alojamentos neste momento, um em Oliveira do Hospital, outro em Tábua, para receber os alunos, que não só os que vêm de Cabo Verde, mas todos os outros que necessitam. E percebemos que a escola é efetivamente uma escola inclusiva e que é. É sempre um dos pilares、eh, fundamentais e essenciais na nossa ação e na nossa missão. Também vamos. De que forma é que, e como vereadora s e n t i s -se, s de que forma é que、eh, também a presença desta nova comunidade aqui em Tábua、eh, impactou também、eh, a própria vila, a própria vida, o q u o t i d i a n o da própria vila Parque, de Tábua? Claro, sim. Uh, temos uh, muita vida. Uh, no, nas nossas ruas, acabamos por ter、uh, as nossas ruas cheias de, de jovens、uh, que, que também foram bem integrados pela nossa comunidade uh, tabuense. Uh, não falamos só da comunidade escolar, falamos dessa comunidade tabuense.、Uh, nós somos m e i r õ e s sabemos receber bem, uh, portanto, uh, penso que, e daquilo que tenho convivido com eles, q u estão e muito satisfeitos. por Residir agora e a fazerem parte、uh, deste, desta comunidade tabuense, a integração, quer nas outras, todas as outras atividades que nós, em termos municipais, vamos tendo,、um, também conseguimos integrá-los e, e participam. Com muita motivação e muito empenho em todas as propostas também são apresentadas pelo município, que vão para além efetivamente da, da escola、uh, e que estão mais ligadas, quer ao futebol, ao ténis de mesa,、uh, outras atividades culturais como ao teatro, Que seja, vão que muito para postar, além também da própria vida dentro、um, da escola. Da sim, escola sim, e estão e s t ã o completamente integrados naquilo que são da vida, as a t i v i d a d e da comunidade. também.、Sim. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. E já agora, aproveitando a presença aí dos, dos nossos alunos e do microfone desse, desse lado, também tentar perceber e ouvirmos também、uh, aquilo que são os testemunhos, aliás, que foram já deixados também de, esta manhã、uh, aqui nesta sessão uh, intercultural, uh, aqui no Polo de t á b o a Diana, Brian, Sandra, são três alunos oriundos de. Três países diferentes, aliás, a Diana é portuguesa, pode também partilhar connosco como é que Diana, como é que recebeste, como é que é para os alunos portugueses, nacionais, também conviver com esta, ter esta multiculturalidade toda, esta diferença toda também aqui dentro da escola. Como c o n h e c e m o s outras culturas, outros ambientes, vivem d i frente, e nós, animais, às vezes. Outras formas de lidar na vida que nós não temos. Enriquecedor, portanto, para, para vós, que muitos de vós provavelmente nunca foram a esses países、uh, e que bebem também um pouco da cultura deles, não é?、Uh, e, e, portanto, há, há uma troca de experiências que é, que é positiva, na tua opinião? Tem sido uma experiência também、eh, positiva. O Brian, há pouco,、eh, na, na sessão intercultural, dizia que mais do que um lugar de estudo,、eh, este é um lugar de oportunidades e,、eh, e que vais, penso eu, eu aproveitá-las da, da, da melhor forma. É isso, Brian. e verdade, vou aproveitar e da melhor maneira, da melhor forma. A escola, os docentes, não docentes, os meus colegas aqui a p r o v e i t a r o curso e dar o meu melhor ao curso que estou a fazer agora e que é fantástico, como palavra que p o d e dizer, é fantástico a escola e tudo o s o e i a daqui. Chegaste há pouco tempo, mas já tens uma, já tens uma opinião muito,、uh, muito sólida daquilo que, daquilo que viveste nestas últimas semanas. É de facto uma experiência completamente, completo, completamente diferente e que provavelmente não a terias se não houvesse esta cooperação com o teu país, com o teu município. É verdade. Quando、uh, cheguei cá, fui bem recebido. com... Um abraço com、um、o coração uh, uh, aconchegante、uh, para os meus colegas, pra,、uh, por todos aqui e também,、uh, graças à、uh, Epta Oliva e à Câmara Municipal da Tábua e também à Câmara Municipal da Ilha do s a l que temos esta cooperação、uh, através deste protocolo para que possamos, nós, os cabo-verianos,、uh, viajar aqui com outra.、Uh, Posso dizer assim: outra realidade, estudar e, e ter numa escola profissional. E já sairmos com o nosso décimo、uh, segundo ano com o curso profissional. Portanto, pensas que vai fazer também a diferença na tua、é. formação enquanto futuro técnico de, de multimédia e e n q u n t o cidadão também. É verdade, é verdade.、Uh, tens razão. É, vai ser、uh, é gratificante. Saber que um dia eu posso ser um dia eu posso ser um posso técnico、já、de、amanhã. multimédia. É verdade, é já amanhã, posso dizer que sou um técnico de multimédia. Muito, muito bem. Sandra, Queremos também que partilhes a tua experiência, já és aluna do segundo ano,、eh, portanto já estás aqui há mais tempo que, que o b r i n o como é, que, como é que tem sido a tua experiência? O que é que podes partilhar connosco também、eh, desta, desta cooperação com o teu país e desta oportunidade、eh, que, que te foi dada também de estudar para Portugal e para a e p t Oliva em concreto? Mas, é, dizer que a respeito da e p t Oliva, eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer. Porque é uma instituição com uma qualidade fora da realidade em que eu me encontrava, em Angola. É, dizer que também é, foi difícil, sim, porque a d a p t a ç ã o e tudo, porque aqui as coisas são mais sofisticadas e é uma escola também muito disciplinar. Mas consegui me enquadrar, sim, tive conhecimento de muitas coisas e Nepto Liva não aprendi só a parte acadêmica. Eu também pude aprender desculpem, a, a cultura de cá, porque tem muitas atividades em que nós vamos a lares, vamos visitar assim lugares, não é? porque nós não ficamos só aqui na escola, temos a oportunidade de conhecer outros sítios.、Um, vou partilhar aqui uma experiência que aconteceu no meu estágio no ano passado. Uh, foi muito bom. Estagei i na Santa Casa da Misericórdia na Creche e gostei muito da experiência. Estava muito nervosa, mas como era com crianças, então eu consegui me enquadrar porque eu gosto muito de crianças, é uma boa área.、Uh, d i z e r a m também que o meu curso em que estou a frequentar é muito bom、uh, técnico ou c i da d saúde e que eu espero né, que continuemos nesse ritmo. que Hoje eu estou a receber. Uh, uh, Eu、estou a receber assim uma oportunidade, é de Toliva, não estou cá a estudar.、Eu、espero que futuramente eu possa também fazer parte de... para ajudar também outras pessoas que p o s s a trabalhar também com vocês, que m u d e de aluna para funcionar, quem, quem seja.、Né? E. Eu, Eva, mas. Quem sabe? São, sim, quem sabe. São 34 anos, espero que, que duplique e, e aumente mais e que. Cedo, e p o r t a n t o foi uma oportunidade única também na tua vida é, é, pois... é, e foi uma mudança também muito grande o facto de poderes ter esta oportunidade de estar u d para aqui. Sim, sim. De outra eu... forma não terias esse, essa abrangência não, que, não, não, que, não que partilhas agora connosco. Pois não teria, porque é uma realidade diferente e é, é muito bom, é uma instituição acolhedora, os professores são todos muito. Muito bem, e os colegas também. E eu, como disse, não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer porque. E esperas, naturalmente, que mais colegas teus de possam ter é, é, a oportunidade espero, de estares a, a, a, a ter, é certo, é, a, aqui, sim, sim, sim. a estudar、e、aqui na escola. Sim, dizer também que estou grata, é uma honra estar aqui a falar sobre a instituição e eu espero que continuemos em frente e continuemos a trabalhar no mesmo ritmo em que estamos. Muito obrigada, Sandra, pelo teu testemunho. Aliás, obrigada aos três pelo vosso、uh, testemunho. E、uh, palavras para aqui, uh, uh, Doutora.、Um, e agora falhou m e o nome: Doutora <risos> Luísa.、Uh, doutora Luísa, são testemunhos como este que,、uh, de facto. Também enchem de orgulho quem está do outro lado do mundo, não é? E, e ver que os alunos têm este, este nível de satisfação por estar aqui. Primeiro, cumprimentar a todos, dizer que sim, é, é emocionante ver esse testemunho, ver que nós também partilhamos essa mesma ideia, ver a Sandra agradecer também nós, na nossa comunidade. O nosso conselho é agradecer também essa oportunidade. Eu, eu agora estou a representar a Ilha do Salto, sou de São Vicente, numa realidade diferente,、uhum. mas na Ilha do Salto temos essa carência, essa lacuna no sistema educativo do ensino profissional e ter essa, essa oportunidade de os nossos alunos. Estudarem cá, nessa escola, que, como a Sandra, não é preciso estar a repetir de, a qualidade que nós encontramos aqui, é sempre uma satisfação ver que os alunos estão bem integrados e que estão bem acolhidos e que no, no futuro possam ser profissionais de, de topo, assim como eles aqui estão a, a fazer o seu testemunho. Então é sempre coração, nós vamos de coração. Cheio,、uh, cheio de, que, de cada vez que, que vêm cá、sim. e, e que participam nestas, nestas ações. Aliás, é a terceira vez porque、Eu、é o terceiro、cá. ano、de、e eles... neste momento já têm alunos finalistas.、Sim. Portanto, daqui a pouco saem os primeiros diplomados、é、também,、exato. fruto deste, deste protocolo. p o t a n t o isto o e m p o passou muito rápido, passou não é? Rápido,、uh, sim, sim. E o balanço é positivo、uh, para, para quem está do outro lado. Uh, e envia para aqui os alunos e percebe que,、uh, que esta distância que se esbateu completamente. Exato, é, é, é gratificante ver e é, é claramente positivo. Nós, este ano, vamos ter os primeiros finalistas, como aqui já foi dito, primeiros finalistas daqui da, do nosso projeto que, que nasceu há, há três anos, mas.、Um, Acredito que mais que ter esses finalistas é ver como eles se tornaram os cidadãos que eles estão agora, com os valores que eles vão adquirindo na escola. É ver como. Como é que eles cresceram, cresceram também. Como, como, como cidadão. Sim, como pessoa. É ver esse crescimento é sempre gratificante ver e, e nós. E, e ver também que se antes nós tínhamos.、Uh, Menos alunos a candidatarem-se para vir para a e p i t o l i v a só para dizer que para o ano que vem eu, eu já tenho feio 20 pedidos, só para as 10 vagas que nós temos. É para ver como é que a credibilidade da escola também está na nossa comunidade e ver que todos estão a acreditar. É que essa procura é crescente, é crescente, não é? é crescente. e que muitas、e、vezes nem têm resposta, porque não, não s m Acredito s a que a e p i t o l i v a terá uma resposta, novos caminhos, novos planos. Depois、uh, chegaremos lá. Mas de facto, esta, esta parceria tem dado oportunidade. A muitos、Sim. alunos, neste momento, já、Sim. são ma,、uh, ma... No, no Global Entre Tábua e Oliver do Hospital. Como disse、uh, o, o diretor, são, são、uh, cerca de, de, de uma centena.、Uh, muitos mais querem vir、uh, Sim, mas... uh, para, para a h e p t a Oliva. Sim.、Uh, Portanto, é mesmo uma, uma, um objetivo trazer,、uh, continuar esta, esta parceria, fazê-la crescer. Claro, sempre fazê-la crescer, trazer mais alunos para nós também、uh, darmos a resposta que nós não temos na, no Conselho, a nível profissional. Mas também dizer que não é só os alunos que, que estão a crescer, nós trazemos sempre a comitiva de professores e, mesmo as nossas práticas, nós vamos, quando sempre vemos, chegamos cá, nós queremos ver a realidade, conversar e para nós também mudarmos as nossas também práticas. Também trocar experiências. t a m b é m A nível com, de docentes. Exato, não só docentes, e d mas também, mesmo a nível das, das direções das escolas, nós queremos sempre, nós, nós temos essa troca. Não só os alunos estão a ganhar, mas também as escolas estão a ganhar com, com esta parceria. Isso é bom, isso é、um, extremamente positivo. Portanto, tem sido também uma parceria que tem impactado bastante a vossa comunidade educativa? Tem, tem muito, até porque nós temos um projeto que também vamos iniciar agora, que é, é, é, é a e p t a l i b a c o m s a l que nós vamos iniciar, com as ações conjuntas, quer da, aqui da Escola e p t a l i b a assim como nas nossas escolas, né, na CEMAM e na EBUZOM. Então, se... e, e vai impactar toda a comunidade, porque assim como aqui integra-se toda a comunidade, ali、uhum. também vamos tentar levar toda a comunidade. Muito, muito obrigada. Não sei se a Dra. o o u t Aquela Delgado quer falar sobre esse, esse projeto, uh, uh, é para l i v a com sal. Uh, se nos quer dar também、uh, o seu testemunho, também como subdiretor de um outro agrupamento de escolas, sim, sim. e a forma como、uh, esta parceria também uh, tem d á frutos e tem i m p a c t a r também a, a comunidade do, do seu agrupamento, Sim, sim,、uh, podemos ver que. Como a diretora Luísa acabou de dizer, cada ano temos mais alunos e mais pais na nossa escola também à procura dessa oportunidade para, para, as, para os jovens.、Né? Porque em Cabo Verde nós não temos essa saída, temos em outras ilhas, mas na Ilha do Sala i n d a não temos essa saída profissional. E é uma satisfação ver os alunos bem acolhidos. e E como já tivemos alguns encontros com eles, e, e dizer para aproveitar essa oportunidade、uh, de, de crescer uh, profissionalmente. Uh, nas escolas,、uh, como subdiretora pedagógica,、uh, já temos algumas, no ano passado já fizemos algumas atividades em parceria com a e p t o l i v a inclusive ano passado foram na Ilha do Sal, onde fizemos algumas atividades junto com os alunos. Com algumas turmas escolhidas. Esse ano vamos fazer uma dinâmica diferente, envolver、uh, praticamente toda a escola、uh, nessas atividades, não só é, apenas turmas、uh, do nono ano, mas sim、uh, envolver outras turmas também, desde o ensino básico、uh, ao ensino secundário do décimo segundo ano. Esse ano o tema será água. Né?、Uh, Uh, e nisso vamos, já coordenamos com as outras,、uh, a, a nossa outra subdiretória, a escola, onde vamos criar um plano de atividades que será desenvolvida e partilhada junto com aqui a, a Olha, Escola e p t o l i v a Como a d r a m a r g a Luiza dizia, é... No agrupamento que é a subdiretora, portanto a procura também tem sido、sim. crescente, como t a m b é m Sim, sim. sim, sim. Por acaso, quando eu estava vindo, a, a maioria desses alunos foram meus alunos, porque também, além de ser subdiretora, também lecionamos、ah, nas escolas.、Ah, então, quando、ah, os pais ficam mesmo.、Ah, Satisfeitos e, e ficam perguntando, mesmo、ah, meu filho, como está? Está comportando?、Ah, está bem? Está indo bem na escola?、Ah, porque sentimos que somos essa ponte, na verdade,、ah, com os pais.、Ah, Mas para os pais também as expectativas foram ultrapassadas p r o v v a e l m e n t e porque percebem. Que os filhos、uh, integraram uma nova família. Exatamente. E na verdade é uma característica、uh, dos cabo-verdeanos. Às vezes tem muitos pais, ou, ou, ou pode ter mesmo、uh, portugueses, que podem questionar:、ah, mas、uh, não teria coragem de mandar o meu filho com 15 anos para outro país, não vai ter ninguém da família, na verdade, assim perto、uh, para. Para cuidar,、né? mas essa é uma característica dos cabo-verdianos: somos, somos、uh, pessoas que, são, que adaptamos muito bem é, é, em, em todos os lugares. E、uh, isso é muito satisfatório, acho que é uma oportunidade de ouro.、Uh, o sal foi muito s o r t u d o vou dizer assim, em, em receber esse, esse, esse projeto. Onde estamos vendo nossos alunos cada vez mais a crescer na vida e é isso que queremos para, para eles. Portanto, sente -se que foi um privilégio também, no, no fundo,、uh, i s tudo o t ter acontecido, esta de conjugação、uh, de esforços entre municípios, escola e, portanto, uh, uh, sente -se que、uh, foi、um, uma aposta ganha e também um, um privilégio para vós uh, poderem uh, integrar esta, esta, esta cooperação. Essa é a palavra mesmo, privilegiados. Somos privilegiados porque, c e r t e z a、uh, outras ilhas e outras escolas gostariam também de, de ter esse programa.、Uh, e essa é a palavra: somos privilegiados. Eu sou privilegiada em estar aqui, é a primeira vez que eu venho a Portugal、uh, e estou muito feliz e fascinada mesmo por, pela cultura e por tudo que eu estou vivenciando aqui nesses dias. Muito bem, e daqui a pouco estão os alunos diplomados já também a fazer parte também dos vossos, das o vossos, s d vossas empresas, das vossas organizações, porque é esse também o objetivo c final: é q u eles e bebam aqui esta, esta formação e, e muitos possam regressar também para contribuir para o desenvolvimento do vosso país e, neste caso concreto, do, do vosso município. Não é assim? O tema é a Liza. Exato. É, nós, nós nessa parceria, é, é, é esse o objetivo é nós apoiar-se na, na Epitoliva para nós dinamizarmos e, e melhorar o nosso Conselho. Então, acredito que é, esses alunos vão sair daqui diplomados serão alunos com capacidade e, e, e coragem de mudar e impactar o nosso Conselho. Segue nós, esperamos muito bem e para terminar. Daniel Diniz Costa, esta é a abertura ao mundo que se celebra hoje, que se celebrou esta semana e que de facto está aqui bem espelhada nestes testemunhos de alunos e de professores que, que partilham também dos mesmos, dos mesmos ideais e dos mesmos objetivos. Exatamente, e, e, e o privilégio, como disse ali a, a subdiretora. O privilégio acho que é algo que nos une, porque nós também somos uns privilegiados por termos a oportunidade de crescer, de aprender com novas culturas, com pessoas diferentes, e isso também certamente terá impacto naquilo que é o futuro de todos os alunos que aqui passaram, mas também de todos os docentes e da própria escola, porque. Se também será um privilégio, se calhar já para o próximo ano, porque hum, nós em julho teremos、eh, um conjunto de alunos,、eh, quer de São Tomé, quer de, de Cabo Verde, quer das nacionalidades, mas no caso específico de Cabo Verde, que terminarão os seus, os seus percursos profissionais. Teremos técnicos já profissionalizados e com competências para. Exercerem as suas, as suas atividades profissionais, ou então, quem sabe, alguns deles ainda decidirão e, e poderão seguir para o ensino superior, e certamente que o farão até por cá. Ou seja, estamos a falar também em fixar pessoas、eh, no nosso próprio território, no, no nosso território nacional, mas também temos este objetivo de, e fazemos isso, Como estratégia, neste momento temos alunos a estagiar na Ilha do Sal, todos os anos vão、um、alunos estagiar, fazer estágios também na Ilha do Sal, mas também noutros pontos do, da, da Europa.、Uh, temos alunos também que saíram esta semana, que saíram na próxima semana para. Sevilha para fazer estágios、um, ao abrigo do projeto Erasmus, Mais e isto também é um privilégio para nós, porque certamente iremos ter、um, e já temos, mas、uh, será um gosto ver alguns destes alunos a certamente terem impacto nas suas comunidades. E、uh, eu uh, já há alguns que vamos identificando, pela nossa experiência, que, serão, que têm vontade de voltar ao seu país, de também fazer algo pelo seu país, e isso também é um objetivo nosso, que é. Formarmos pessoas que depois podem fixar、uh, em Portugal, mas também vão para os seus países e poderão、uh, contribuir para o desenvolvimento dos seus países. E acho que isso vai acontecer. É, é o passo seguinte: é perceber de que forma é que estes alunos que estão cá agora também vão seguir as suas, os seus percursos pessoais, e profissionais e académicos. É mais um desafio que temos.、Uh, entre outros, porque eu acho que.、Um, Nós, cada vez mais, enquanto escola e também nós, enquanto região, esta nossa região aqui, temos todos que fazer um esforço comum. Para combater algumas das desigualdades que ainda existem, nomeadamente, e também não vale a pena, a nossa localização geográfica, mas a verdade é que as escolas, os municípios, as entidades, as empresas, as associações têm que, que estão nestas, nestas regiões fazem um esforço ainda maior. Para conseguirem、uh, atingir os seus objetivos. Isso também é um desafio e também é algo que nos orgulha. E muitas vezes, nós próprios, às vezes、uh, que, que nos queixamos,、uh, Se nós、uh, lutarmos, se nós、uh, tivermos essa capacidade de olhar para o futuro, nós conseguimos e conseguimos atingir exatamente o mesmo que pessoas, até que têm outras condições dentro do próprio país, fazem. Por isso, nós, enquanto Escola, queremos dar esse, esse contributo com exemplos práticos exemplo s d e integração, exemplo s de fixar pessoas no território, exemplo s de investir、uh, em alojamentos, investir em melhores condições é para isso que cá estamos. E portanto, a Epitaliba, mais do que uma escola do mundo, também é uma escola que, naquilo que é a sua,、uh, o seu contributo para o sistema educativo nacional, no seu contributo também para o desenvolvimento regional, quer cada vez mais contribuir com exemplos práticos. E o melhor exemplo do que, que podemos fazer é realmente ouvir estes testemunhos. Ver o reconhecimento que é feito pelas entidades e perceber que realmente é este o caminho. Há sempre muitas coisas a melhorar, mas é também com este tipo de parcerias e com estes encontros que nós vamos melhorando. E ouvindo todos, desde o aluno, ao professor, ao diretor, à empresa, ao município, ouvindo todos. E ouvindo todos nós conseguiremos fazer um trabalho melhor. E, e s esta... s o ser um imã e para a região?、Não? E ser um imã? Sim, ser um imã para a região, porque a verdade é esta: estamos a falar, neste momento temos mais de 100 alunos、um, que não fosse esta oportunidade. E não fosse também, dizer isso, porque há financiamento específico para isso, há, há projetos específicos para isso, e portanto estamos a falar de toda, toda a c o m u n i d a d e tem a ganhar. Estes alunos têm o privilégio de, de estudar cá, muito bem. Nós temos o privilégio de os poder ter cá, mas também temos o privilégio de, com o financiamento que de outra forma não, não chegaria cá, podermos investir no território em melhores condições, em, em alojamentos. Os alunos têm as melhores、eh, condições possíveis para estudar e, portanto, eu acho que este também é um exemplo do que é a coesão、eh, territorial e o que é a questão da economia circular que muitas vezes fala. que é... Através de um projeto, nós conseguimos r ter coesão territorial, fixar pessoas, desenvolver a economia à nossa escala, como é óbvio. Mas se todos nós, em cada uma das regiões, fizermos este trabalho, teremos certamente um país melhor e um mundo melhor, que é esse sempre o nosso objetivo. E ter aqui também o melhor de, dos dois mundos, de vários, dos vários mundos, que é esse também. O、objetivo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui neste especial EPTO-Rádio comemorativo dos 34 anos da EPTO-LIVA. Agradeço às senhoras diretoras, também aos alunos dos vários países que integram também este protocolo de cooperação, à senhora vereadora da Câmara Municipal de Tábua e, naturalmente, obviamente, ao diretor executivo da EPTO-LIVA, O p r o f e s s o r Daniel Diniz Costa, por mais uma vez nos acompanhar neste especial e p t o l i v a comemorativo. Nós regressamos na próxima sexta-feira. Tenham um bom dia. Está no ar o e p t o l á d i o Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da e p t o l i v a Tudo o que passa na e p t o l i v a Passa na e p t o l á d i o Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova.